Це навіть ліпше тихого джазу, коли в тебе болить голова. Євка втекала на парах, вона ні чорта не робила. Вона пленталась додому і скуповувала старе шмаття з найближчого секонд-хенду. А почекати до зими, проспати до весни, нічого-нічого не чекати. Позатуляти шпарки у хаті товстими книжками. І спалити свої конспекти, коли стане холодно, спати на газових конфорках, коли вимкнуть опалення, вбити в хаті вікна, коли низькі частоти задрочать барабанні перетинки. Можна ще приймати друзів і поїти їх осіннім чаєм. Так швидше поширюються осінній токсикоз, можна складати вірші з назв хвороб і розмахувати своєю лікарняною карткою, вимагаючи її публікації в російськомовному виданні. Пожертвуйте грошей на строїтельство храма, і на мечеть, і на синагогу, і про погоду не забудьте, хоча мечеть найактуальніше, чи все-таки синагога. Євці було пофіг, Її рвало від того, що всі говорять лише про війну. З великої букви і окличним знаком посередині, а в кінці і на початку. Скрізь істеричні окличні знаки. Знакова система. Зіпсута сметана. Затягнутий період лактації. Дефіцитарний лейкоцитоз. тху. Євка весь час кашляла. Вона викашлювала час із себе, прагнучи знайти на самому дні структуру моменту якийсь омріяний маразм. Просто думати їй не було дано. Якась заскладна професія – думати. Її треба вчитися, а вчитися Євка ненавиділа. Легше застосовувати рольові ігри. Коли всі грають в лото, кожен витягає свій шматок дзеркала і пише там своє ім'я. Потім треба той шматок проковтнути. Коли проходить біль у животі, люди з обов'язково відкритими ротами споглядають одне одного. Так їм легше побачити суть одне одного, бо якого ж біса було ковтати ті шматки дзеркала? Євка зареготала. Принаймні, їй так здалося. А вдома саме нікого не було, щоб сказати їй «Заткнісь» чи нічого не сказати, якщо вона сиділа заткнута. А вдома саме застуджено хрипів Том Вейтс. Слава Богу, поки живий. А от Майлса Девіса не було. Євка припинила реготати. Це було не до речі. Погано, коли речі втрачають свою першопочаткову цілісність. Незайманість, якщо хочете. Це так, ніби показуєш комусь незакінчену роботу з невиправленими помилками. А потім? Потім ти помилки виправиш, а робота вже померла. Це як дитину видирати на якийсь час із материнської утроби. А потім вкладати назад – Аби терміну добігло. Євка розуміла, що плете якусь нісенітницю на семінарі з політології. Але цього, здавалось, ніхто більше не розумів. Чи просто не помітив. Всі якось дивно позирали на євчене бліде обличчя і надто вологі очі з великими зіницями. Але ніхто навіть не почав шепотітись. Єво ми так і не визначили суті урфашизму. Спробувала щось кудись керувати викладачка політології. «А знаєте, – сказала Євка, – я не можу сказати, що знаю, як вас звати. Але ви – класна баба. Іншими словами, ви така ж сука, як і я. Поки всі однокурснички припухали, Євка підвелася, і спокійнісінькою, підійшовши до викладачки, поцілувала її в губи.